Euskal Laborantza Gambarako ko lehendakaria dakaria, beinat molimoz gurekin zitu gu. Egunon? Egunon? Laborantza Gambarak diru bilze kampaina bat abiatzen duela eta eh, halere paliatuko gira, honbaiko egoerak aipatzeko, zien diru Bilketagunen honen da transizioak gure esku, Transizioa horren gibelian, zer da eta zendako transizioa? Be, transizioak zendako, uh, zenta hor ikustem ditu uh, azken urte uh, hauetan uh, kambiamen jaundiak uh, uh, gertatzen uh, ari direla, bai uh, inguramen uh, aldetik, bai uh, bom, berot, uh, klima berot, eta horren uh, aldetik eta horrikusi dugu ere hala, horten uh, gure, gure berritogun baska eta zuain eta horiek denak uh, goiti uh, baditzuela horren ez dakit zerri uh, jaz, ez dakit zein uh, ondorioz uh, ]ena bon, hala, hori uh, uh, horre naintsinean gira eta behar dugu uh, uh, pentsatu behar dugu uh, egokitu horiako uh, situazioenek eta egokitxia gana idu behar ditugula gure ekoizteko monleak eta behar ba, ara, ara ikusi eta, eta beste bide bat uh, hartu. Horren beraz, uh, guk uh, laborantzak amaran uh, hastapenetik uh, Labarantxai raungo eta herrikoia dugu uh, garatu nahi eta Labarantxai herrikoi hori hori uh, da da, sistema ekonomo eta autonomoan uh, itzulean. Eta ikusten dugu horreiko gara hontan sistema ekonomoak eta autonomoak behar direla bideratu halbezain bat uh, bai gure txaldetan, bai ere uh, gure lujaldean. Transizio horren bideratzeko uh, behar direla, laguntzak, Zertan dira laguntzak, zentzu oztaratu joaiteko, eman dezago frantziako eta Europako laborantxa politika alde oztan dea? Eh... Joge uh, orai paa begia <coughs> jaiko da bi mila eta marxan beste beste uh, borst eta hor uh, ikusi dugu ez dela uh, antxikotik uh, kami hemen handdik. Maleruzki uh, laguntzak beti uh, hektara rau kalekoppurua rau uh, emanak uh, dira eta ez da baitezpadako kamibie hemen handdik ezagituzte uh, deitzen dutenak kom uh, zer plantan mena horrik ere ez zute zinezko transition fen transizioa uh, plantalko. Ezta ono uh, uh, pakaren aldetik ...esta da ono kamiemen haundik ikusiko. Manuzki eta eta behar gozdia da ikusten du uh, orai gure uh, uh, eskasa aurtengo uda beroa jondela, irdotea uh, hala ikusten du ere... Uh, E, bazkak eta horiek bisik kariotzen er, ari direla, hori dian, urkaniako gerla eta COVID ondua, horiak bon, ostakuru bat zu maiten dituzte, ez dakit hori denez zinez e, agasoin haungienak, bena hori ikusten dugu zinez badirela e, gauza bat zu, seinale batzu, batzu e, erakusten dutenak, beharko dugula e, kamiatu, hori Bai, pentsatzen dut uh, behar ba ez pakaren aldetik hoi badakigu, txaurik, bena behar ba hemen uh, akitania berrian edo gauzatzu behar ba plantan uh, uh, emanak izaiten aldidela, behar ba bon, onokan xaurik... Uh, Ez du ikusten gauza jaundirik zinez uh, uh, bide hori aldatuko duenik. Prezeski, 2. De departamentoan iragan azteburuan izanda <coughs> mobilizazio jaundibat delako urtegi erreserba horien kontra frantzes gobernuako lako gauzako onartzen ditu, ez da ziek nahi duzien bidera joaiten ba, hasteko? Ez ez, ez ez ez, xor, eta hor, uh, mareru da, hori uh, ikustia, uh, ikusten dugulaik... Uh, Hemen ere ze... kontxian, eh, badira, hori uh, uh, uh, erraiten dutena, gura behar dela, atxiki, ba, ba, ba, ba, edochtia ba, ba, ba. izain delaik. Bena, i, uh, horrek, uh, errealitatea behar da ikusi, eta horren gibilean, galdo horren gibilean, zer da, ze laborantza da, hori lobien uh, pizua da, hor, uh, gibilean, uh, se lobi zerrealisten uh, pizua, Odian eginin dute estela hori mena, behar dela hura nahi dut, beharde jura mena behar bada behar da ere uh, gure sistemak aldatu eta hor uh deusebriko de, de eta saranteko eskualde hoitan, da ikusten du uh, laborantza zertatia zerta den, eh? hor denak uh, kendu duzte lehenoko sasi, eta guziak, lehenoko dilahoita maururteko garaietan, uh, denak kendu duzte animalko aloh batzu egiteko, hurak gehio ez du uh, ahestuik, eta beraz hur hori galtzen da, eta horain nahi duzte, Uh, delako lurpeko errezerba horietaik lujat, uh, huratziatu uh, ala, ze, zereala egiteko eta zereala hori badakigu Estela dela gelditzen gelitzen zereala hori uh, abian dela munduko merkatu bat eta eta, eta banatia dela beste errosumetan ordean nahi dut behar dila Uh, luhalden arteko uh, harrimanak behar dila egin uh, Estatuen arteko uh, harrimanak ere, zentabadira gunatzutan uh, gozete egin uh, bidira baina halere uh, ez du horrek justifikatzen jol uh, gizten luh, uh, Luhpeko ergezeba uh, jortako huren uh, uh, seka, harzat Hala, hori da bon, uh, hori da zinez uh, da gabeik edia da, zenta hura, uh, hura somaitzok nahi dute privatizatu, eta hori da egiten uh, ontasun publikoa ba da, denek gura baliatzen dut, denek uh, hura behar dugu, eta hor privatizazio uh, sistematetan sartzen gira, eta hori, E, ez, da, ez da unartuak eta hor e, ni agiteaniz estatuak ere nola sustengatzen duen jolako urrasu bat balitake zinez beste, beste biderik e, hartzeko eta alternatibak badira sortiak dira e, orotan badira alternatibak e, hur gutio galditen dutenak eta nula, e, rotazione mailaik eta huriek marxian e, ezartzen direraik e, e, e, huraren gaia bada, energiaren gaia ere e, Eta hala, hor eh dira metanizazio sistema horiek eta eta metanizazio sistema horiek hasta egin hasiena, e, kalen garlen eta eh baliatzeko garra giteko, ben hau hartzen gira onarzen dira gerotakki jo hartua eh, egin eta eh, marxten duzel hartua eta jendeinako behar, behar den eh, elikatzeko gehiekin marxan direla metalizazio eh, sistema horiek eta Hori ez da onartzen ere ordenan eh, feinstakita. Oh, nahi dut uh, energia energia behar diren badira energia behar iztagarriak iuskia egin martxan direnak telatietan esarzen diren pano zoler eta horiek uh, mena, horiek bai, zenta hori uh, iuskia, iuskia beti horri izanen du eta horiek uh, martxatugu dira, mena metalnizazio horik zinez uh, uste dut uh, argunt uh, gauz hutsa dela. Gure ekoiztego sistemak berkoditugu aga ikusi, aga pentsatu eta beraz uh, hori uh, etxalde mailan egiten halda heinmatian e zuk ejan duzu bezala hameste gira e ugunuan Gibera ditea beti beti aize, eta eta ejeparo eskare horgor beita.na hala e Oan paka aipatzen gin duen pakak lagundu du etxaldeak onbitzen kalekopuruuak ere uh, handunditu dira eta jo uh, mementotan ere zail, egoera zaila da zentan kale horiek Badakigu kale handuditzea tsa da autonomian zirrelarrik me autonomian ez zirelaik uh, ez du gauza handik balio eta oraiko gustekin uh, ono gutio. Mm. Ta beraz jo uh, Badakiiku egokitzea egokitzea ez delala eh, eh, segiten ginen beko dute ere laborantza politiko horiek eta Lagundu eh, egokitze, egokitze hori, eta mena artean, eh, agituko dena da, nekizian izanen direla, ainitz eitzalde. Eh, Eta beraz jo uh, ke kezka geagi iizanen da. Bukatzeko kanpaina hori uh, zertan beharzkoa du laburantza kan barak? Be beharzkoa du bere funtzionmennduaren uh, segurtatzeko zenta uh, guk emaiten dituugu lantzailetan bad ditugu laguntzak uh, eta ainit, eta laguntza horiek ez dute ehuneko ehuna uh, kokutzen, eta beraz behar dugu autofinanantziamendu uh, sail bat uh, uh, seurtatu eta beraz... Uh, uh, Hala, ehmaitza laguntzen dute dukte funksionamendu, funksionamendu hortan eta auto-finantzamendu horren eh, segurtatzeko. Ta beraz, eh, orai, kanpaina hori urte guziez ez eh, maiten dugu eta aurtengo berrizitasuna errenazake dela joanen girela enpresak buruz. Eta bon, enpresa hainitz eh, segitzen gaituzte laguntzen dute laborantzia gamara eta nahi dugu har, hor, indar bat eman enpresa batzuek eh, buruz. E, e, ikusten duna da, laborantxia halike, hemen lujaldik guzitamezala, laborantxia dela halike lehen aktore ekonomikoa, eh? lehen sektorea, lehen soktorea da, la laborantxia eta againtza, eta horiek dukte eh, lujaldeko, lujaldeko dinamika sortzen lehen-lehenik, eta empresak hor balima dira eh, da, jenko eh, dinamika hori eh, segurtatia dela, eta beraz, baute zer ikus, t Elkastasuna sortu behar dun uh, laborantza eta inpresen arteko el, el, elkatasun hori eta be, agian agian uh, ukanen du gure gure mezuak uh, ohiaktzen bat. Hortan, utziko dugu gure sola asaldia Euskal Egiko Laborantzagambarko ko lehendakaria beña momoz Milesker. Mines hori.